los turbos jets. si conecto los tubochets capitán nos impulsarán a una velocidad increíble Conecte los turbos inmediatamente meter lo que me he pasado nadie no, es perfecto. benvinguts a un programa més del Ningú no és perfecte, Aquí, me mires malament Jacint? ai, espera, espera no, no, no, no, no, ah, no ara sí eh, dit, ah, doncs benvinguts que no sóc l'Ignasi com sempre cada any hi ha un dia a l'any que no sóc l'Ignasi um, perquè l'Ignasi és a Sitges fent de corresponsal del Ningú no és perfecte del Festival Internacional de Cinema amb ell parlarem d'aquí uns minuts però abans de res hem de recordar el nostre concurs, el concurs de, de Panini que tenim una pregunta. Quina és la pregunta? recordes Yacín? No men recordo la setmana, del mes passat. No, no, doncs no, no serveixes. La pregunta estàs molt, molt fatal la pregunta és qui dirigirà la quarta i cinquena parts de Spider-Man Spider uh, qui la sàpiga ens ha d'enviar un e-mail al ningunoes arroba hotmail.com abans del 28 d'octubre que és com farem el sorteig és l'últim dia, és un dimecres l'últim dimecres de mes. i uh, farem el sorteig d'un lot de còmics de Panini que és fantàstic, que hi ha de tot sí, sí, sí i uh, de veritat que està molt i molt bé Um, dit això, recordem també que la nostra adreça d'e-mail serveix perquè els oients o qui sigui, bueno, qui sigui, en fi, sí, sí qui ens sí, escolti sí. i el sàpiga, qui ens escolti, doncs el ningunoes.com, ens envia comentaris, suggeriments, crítiques, què ha anat a veure al cinema, qui ha llegit de còmic, eh, quina sèrie li agrada, quina li desagrada, en fi, eh, totes aquestes coses. I uh, jo és que faig la presentació molt més ràpida que, que l'Ignasi ara, sí. ara m'arrebatrà per telèfon perquè ja el tenim en línia i, uh, i ens explicarà doncs, això, les anècdotes, sempre n'hi ha alguna Buddy Harrelson ha estat al Festival de Sitges, doncs ara preguntarem què ha fet Buddy Harrelson i a eh, les pel·lícules, per suposat, que ha vist, algunes crítiques, les recomanables, les que no, les més sanguinolentes, les més terrorífiques, en fi, que de tot això parlarem d'aquí uns moments. I uh, te saludo Jacint Casademont, formalment. Bones. L'home de les notícies calentes. Sense notícies Sense calentes. Sense notícies calentes, però bé, estàs aquí de suport sí. i parlarem de sitges, suposo que també t'interessa saber. Ficaré cullerada, sí. Home, per suposat, per això estem. L'Aran Bon Batí avui no ha pogut ser-hi perquè, bé, té compromisos majors. I la setmana que ve suposo que sí que hi serà. Així que passem ja. És que... Alguna Algú dir, No hi ha res, ja més, res a més a dir, jo sóc la Marta Sant, noia d'aixafarderí, és productora, tècnic de control, i ara presento, avui presento. Tot, o sigui, 301. Ja... Sí, sí, sí, jo ho faig tot. No, vinga, comencem i anem per la connexió amb l'Ignasi. Qual fue la primera ley metafísica de Kirikinta? Nada y real, insiste. Correcto. Ajuste la curva d'esta de envoltura magnética para que los la traspasen y las antinautaciones no... Correcto. ¿Cuál es configuración electrónica del canto Correcto. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? No comprendo la pregunta. ¿Qué ocurre, Spock? No comprendo la pregunta, madre. Eres medio y la computadora lo sabe. La pregunta es inoportuna. ¿Podríamos hablar un momento con el señor Spock? No entiendo tú? la pregunta, madre. Ninguno es perfecta. Bé, bueno, Ignasi, aquesta, Hola. És una... Hola. <laughs> aquesta és una presentació molt idònia per aquest festival. Sí, sí, sí, sí, sí perfectament, i només perquè tinc l'honor, que es podria ser si de conèixer a Nicolás Meyer, el director de les parts 2 i 6 de, de Star Trek, i a més a més director de la pel·lícula Los Passajeros del Tiempo, de al que sortia el Malcolm McDowell, Uh, va dirigir també una pel·li que va tenir molt i molt uh, d'importància al seu moment, que era el dia després, que ens parlava sobre uh, què passaria si uh, als Estats Units esclatés una bomba nuclear. Bé, és un director que li han entregat la, el Premi a la màquina del temps i també que, curiosament, doncs, ha fet molts de guions per pel·lícules que no són de generar fantàstic sense anar uh, més lluny, doncs l'élegi d'Elisabel Cuixet porta la, la seva signatura. Molt bé. I um... Suposo que has vist l'Ira de Can en pantalla gran. Sí, home, sí. Que, la, quina... la part fric meva del de festival <laughs> va ser aquesta, era l'Ira de Can. L'Ira de Can, i què tal? Ah, molt bé, molt bé, veure-ho pantalla gran, una pantalla de cinema, va ser eh, grandiós, no? Va, va, estar, va estar molt bé. El mateix Nicolas Meyer va, va dir... Bueno, li van... He de dir que li fet una entrevista, que podrem escoltar properament en, el, en un dels futurs programes, no sé si és d'aquest mes o el mes que ve Ningú No és Perfecte, però a més a més va fer una cava magistral i va dir una cosa, bueno, bueno ja us ho dic, no? Va dir que veure una pel·lícula a la tele, i ho és com fer sexe per telèfon. Eh? Volíem eh, no? dir que s'ha d'anar al cine i veure pel·lícules. Esclar que sí, eh? és un símil bastant aproximat, no? Bé, sí, potser molt radical i enligerat, però vaja, no?, perquè moltes pel·lícules no queden més remei tard o dada, a la tele, no? A més, li vas fer una entrevista. Sí, sí, sí, sí, sí. T'has sí. tingut sí, sí. de la sort que t'han eh, bueno, concedit aquesta entrevista, i suposo que l'escoltarem sí. la setmana que ve. Sí, sí, i a més vam poder parlar també de les eleccions americanes, eh? Oh, I okay. va fer unes declaracions molt sucoses. Molt ja, Mol l'Obama, o...? Sí, cap on tira aquest nano? Bé, clarament pira pel cantó demòcrata, però a més a més va fer una, refle una reflexió sobre el seu país que són dignes d'escoltar. Eh? No, no, no ho vull dir el que va dir perquè avui ja ho escoltarem. O sigui mm. que la gent que estigui atenta que en futurs Això programes passarem doncs, aquesta entrevista. ens interessa. Doncs eh, t'anava a preguntar primer què has vist avui, però no, te preguntaré... Ah. Molt bé. No, no, perquè, clar, jo t'ho preguntaré... Eh, tu ets Mar... la presentadora avui, tu, mana. Sí, per això. Ah. Recordo l'entrevista de... amb en Mai Costeng, que va dir sí. que Màrtirs crearia ah. polèmica. Sí. És cert? No, no és cert. Um, és una pel·lícula que ha vingut amb una fama absolutament exagerada. A veure, um, es, es diu, bueno, es comenta que el que ha passat és que aquest any no hi havia cap pel·lícula de fet, és cert, no no hi ha cap pel·lícula que vingui amb un nom comercial molt important o que vingui amb una polèmica important. Aleshores, des del festival s'ha crear aquesta pel·lícula, eh, aquesta polèmica, i s'ha escollit aquesta pel·lícula. Però, Vista, una no, pregunteta, és com sí. a l'interior o...? No, a l'interior és més forta, eh, hi ha molt més sang a l'interior, aquí la veritat és que... Cuqueta. I ara has mencionat l'interior, però per exemple en que es va veure l'any passat a Sitges, també havia una quantitat de sang i una quantitat de, de, de, de violència molt més desformada que en aquesta pel·lícula. És o sigui, el públic a Sitges, que està acostumat a veure pel·lícules d'aquestes, escolta'm, eh, no n'hi havia per tant. Però és una pel·lícula, i a més a més, com a pel·lícula és dolenta. Però l'opinió eh? és generalitzada o és teva? Perquè és dolenta la pel·lícula, bé, sí. més o menys hi ha divisió d'opinions, no hi ha una tendència clara però és una pel·lícula dolenta. Primer, perquè, és clar, te, te l'han venut amb una imatge que realment la veus, doncs no n'hi havia per tant, i l'altra que és com a pel·lícula, és dolenta, perquè la violència que presenta la pel·lícula és molt, és molt gratuïta, penso jo, vull dir... I veure doncs, com torturen una persona durant 30 minuts, eh, i com hi ha un tio doncs, que la va pagant durant 30 minuts, que vols que et digui, eh, a banda que pot resultar desagradable... Uh, és avorrit, eh? vull dir, com interès no n'hi no, no ha, no n'hi doncs ha, molt bé. vull dir, una pel·lícula que no, jo no recomanaria, personalment no em va agradar gens, jo veia mai no? que pues, la gent uh, del comitè de selecció va haver uns doncs, un 50% que li va agradar molt, un altre 50% que no li va agradar gens, i jo estaria dels que no els hi ha agradat gens aquesta pel·lícula, però també admeto que és una pel·lícula que, que ha d'estar al Festival de Sitges. No? Doncs uh, fantàstic uh -huh. que, que hi sigui, jo segurament ens arribarà aquesta pel·lícula no? Ho molt, ah. ho molt, és una pel·lícula molt minoritària, en eh, grans legis de violència, vull dir, la carrera comercial que puguem espiar, això seria eh, nul·la, penso jo. En canvi, la que va obrir el festival va ser Mirrors. Mm -hmm. um, molt bé. Molt bé. Sí, sí, sí, Alexander Aja està, està en forma, ha fet una pel·lícula comercial, si oblideu-vos de... Eh, de les pel·lícules, doncs, eh, per exemple, amb la que va debutar aquí Sitges, alta tensió, o encara que era més més comercial, com les colines tenen ojos, eh, no deixava ser una pel·lícula, en cert punt, doncs, de producció de terror, un pèl independent, no? I, esclar, doncs, allà es podia desformar i sang i violència i tot això. En canvi, aquí és una pel·lícula més comercial, els actors són, eh, són coneguts, aleshores eh, està dirigida pel públic general que la puguin a veure. aleshores bé tenim tres quatre escenes de, de morts que són molt potents, però bé m'aplica com una serra està bé, però això és una pel·lícula molt entretinguda, en cap moment us avorriu i a més aquesta ja la podeu veure als cinemes de tot arreu eh? perquè està ja estrenat. Molt bé, també hi ha una altra pel·lícula transsiberian, Ah. que hi actuen Woody Harrelson, ho dic perquè els actors són coneguts, Woody Harrelson, sí. Emily Mortimer uh -huh. potser la gent no la coneix tant però ha sortit en prou, té prou papers secundaris i sí. bé jo on la recordo molt recent més a Rockefeller Plaza. Sí, a Match Point també, era la dona... A Match Point també, eh? uh -huh. Uh -huh. és una dona que jo crec que anirà fent més papers i que la veurem molt més eh, en el cinema. Sí, sí. A mi m'agrada... Sí, sí. A més també hi ha l'Eduardo Noriega, que surt d'aquesta pel·lícula. Sí, película. exacte. Vas veure Eduardo Noriega? Sí, sí, sí, sí. Quina llàstima que jo no he pogut ser-hi. Vas fer fotos. Eh? Semblava que tenia el cap ben posat. Sí, no, ho sembla, ho sembla. Diuen que és gai. Bé, no sé si tu t'has pogut enterar. Això és una pregunta interès general. Clar. Sí, però no ho direm. Jo, perdona, no, no és no mirem, que és no d'informació no no professional. T'has enterat i no ho i Hola. Hola. En fi... Voleu? Home, Parla és que t'ho diràs... Eh? Sí, què tal? Diuen que en Ben Kinsley ve, no? Sí, està molt bé. El que passa és que Ben Kinsley, a, a banda de sortir els dos minuts de, de començament de la pel·lícula, no surt fins avançada una hora i deu. Uh, la qual es, es passa una hora i deu creant una mica de clímax, una hora i deu absolutament exagerada, i aleshores la part final és com ve l'impotent de la pel·lícula, no? Però té una hora i deu que potser és totalment innecessària que amb 20... 25 minuts, si m'apures, ja ho podien haver resolt, no? Home, però Ben Kingsley eh, té el títol de CERC i, clar, es uh -huh. va cotitzar. Jo per aquest, cert, home... Transsiberian crec que és l'única pel·lícula que es passa de filmax aquest any. Què dius? Oh, en Julio sí? Fernández està fallant. Oh. No, més que res és que, bé, un dels rumors que corren és que la crisi eh, també afecta filmax. I, I només ha fet que I... i... ha pogut presentar una pel·lícula? Sí, sí, sí, sí, ha fet productes televisius que no han funcionat absolutament gens bé. Van fer una sèrie de terror, em sembla que van passar a 5 o 2 capítols que eren com capítols autoconclusius que diferents tracks del cinema de terror espanyol dirigia un capítol, no? Per exemple, Jaume Balagraó, hi havia, i tots aquests, no? Ah, sí, Soy Espana, Dormir, que la... sí. Sí, el que passa que em van emetre dos, no va funcionar, la van cancel·lar i eh, intenten vendre aquests capítols com si fossin pel·lícules al mercat de DVD, però bé, no sé, eh, la cosa no És no, no va gaire fina. Però és, no gaire per és Firmax, recomanable sembla. per ser de Filmax? Home, per ser de Filmax sí, està per sobre de la mitjana, doncs clar, tinguem que la mitjana doncs, sempre és un insuficient, doncs tampoc diu molt a favor això, no? Jo ho diria, home, no, no costa gaire. Però és el director Maquinista, eh, el Brett Anderson, i ha fet un producte amb el meu criteri inferior al, al Maquinista, eh? Però vaja, és una pel·lícula que... Que la vam veure a veure. fa 3 o 4 anys... Sí. Sí, són 3 anys, crec. 3 anys. Sí, sí, 3-4 sí, anys. Abans que el Christian Biel fes el Batman Begins. Sí, que si es, es van primar de... molts quilos per fer la pel·lícula. Sí, més, sí, sí, uh... sí, sí, sí. Sí, sí. I res, sobre Transidere, en Manu va venir el Woody Harrelson, la veritat. Sí, sí, va, explica Chicha aquí. Res, va arribar... Sí, es van portar amb... algunes noies a l'habitació? No, no, no sabem, això no, no se sap. El que sí que sabem, bueno, és que va arribar a la roda de premsa amb un Bailey, semblava allò. Ah, molt bé. Sí, a veure si i... era un xarop per la tos i tu t'has pensat que era... No, <laughs> els xarops de la tos no se'ls hi gel, ja, que jo sàpiga, almenys de moment. Xarop en... de rocs, és que Ignasi... On de rocs, ja, ja, de sí. rocs. I el diumenge al matí el vam veure doncs, en banyador i amb una tovallola que s'anava a la platja, perquè feia, feia molt bon dia el diumenge. Ja. I la gent doncs, que va anar a la platja, a banda d'una protesta nudista que hi havia per aquí, Uh, bé, doncs, com, una pogut, protesta pogut en contra dels nudistes o a favor no, dels nudistes? De... No, no, no, no ho sé, hi havia, hi havia uns nudistes en una part apartada de la platja, i sembla que els hem tancat una platja d'aquí prop i feien una protesta. En ah, molt bé, escolta, i la marxa zombi? Sí. Sí, sí, la marxa zombi, que doncs, doncs, això hem d'esperar, és divendres a la tarda a les 7, eh? Eh, té lloc aquesta marxa, marxa zombis, que si de cas la setmana que ve ja explicarem com ha bé. Doncs això serà interessant. Tu ja t'has portat disfressa... Jo no m'he portat res, perquè... Jo vaig ser professional, de periodista, anem allà a mirar i ja està. Molt bé, perquè hi haurà en George Romero, no? Sí, George Romero, que... Que per cert ha a rodar ja, d'aquí res, una peli. Romero, home, ens alegrem molt. Sí, sí, sí, que una illa... Ah. on els antecedents de les persones que hi viuen, els avantpassats, es desperten. Sí. Ah, molt bé. bé ah, és de zombis. Si no, no, no facis... altra cosa no farà <laughs> aquest senyor ara. Només ho fa molt bé, si és una pel·lícula de zombis, escolta, fantàstica la seva data. tu. Sembla perfecte. Què volies dir que t'he tallat? Ai, no sé, ja no sé, és igual, deixo Segur que no era... Sos el George Romero? No, no, no. Ha vingut a presentar alguna cosa no? No, bé, si això, Marxes Zombis, crec que és no ja a veure si és per a la roda de premsa o... No, no, si, ja, si l'any passat ja va presentar pel·lícula, aquest any ve fer això, però jo et dic que aquesta mai paga uns vacances cada any a fi de junts ja, ja. contra. Ja està. Noss s'homos contents. Molt bé, eh, uh, quina pel·lícula t'ha agradat més fins al moment. Ah, uh, doncs, quinà saps... creus que, que és la millor fins al moment? Sí, sí, jo a veure, dues puc. Uh... Ehm Recomenaria sobretot Rock and Roll, la del Guy Ritchie, eh? Sense cap mena de dubte, eh, es pot dir, jo crec, sense embuts, la millor pel·lícula de la seva carrera. No només recuperem el Guy Ritchie, que coneixíem de Lock and Stock, eh, que va ser doncs, els seus inicis i esnaig, que semblava que era la seva confirmació, que llavors eh, es va perdre, doncs el recuperem i millor que mai i abans de veure la pel·lícula vam poder veure doncs, una petita salutació que va fer als espectadors de Sitges, dient que no podia venir al festival perquè estava en la producció de la pel·lícula de Sherlock Holmes i que esperava molt que ens agradés la pel·lícula, i la veritat uh, està molt, i molt bé, molt recomanable. I al final de la pel·lícula <laughs> promet que hi haurà segona part d'Alcanrola, eh? Vull dir que es pot, una, es pot convertir en una saga molt i molt interessant. I esperen que continuï perquè els personatges són molt i molt bons, eh? Val molt la pena aquesta pel·lícula. Perquè em comentaves fora de micro que ah. té moltes trames d'aquesta pel·lícula, moltes subtrames. Sí sí, sí, sí, sí, uf, té molts de És personatges, de... moltes subtrames, té trames dramàtiques, té drames, eh, trames còmiques... Uh, és una barreja absolutament de gèneres, està superben filmada, ben rodada, ben explicada, el guió és sensacional, els actors, brutals, tenim el Tom Wilkinson, uh, que és el, el protagonista que fa l'empresari lundinenc, i el Gerard Butler, que fa, doncs, de, uh, bueno, com ho diríem, de delinqüent, de, de petit, jo uh, no, un petit delinqüent, però, bueno, que, que fa uns negocis de uns calés, Déu-n'hi-do, no? I, no, no, no, molt bé, molt bé tot, eh? La veritat és que és perfecta aquesta pel·lícula. Aquesta, quan ens arribarà als ciners? Al gener, encara queda una mica, eh? Bé. Bueno. Per aquells que no ho sàpiguen, és la història d'un empresari lundineng de tota la vida, en contactes amb l'Ajuntament, els va un tant per obtenir negocis immobiliaris, etc. I veu una certa competència amb un magnat rus que és propietari d'un equip de futbol de Londres. Eh, no sé si això us sona o pot arribar a sonar... Uitant doncs està directament inspirat amb, amb la Moix i el Chelsea no? I, i bé doncs és la, la, la competència no? entre l'empresari mafiós blondinenc de tota la vida amb el mafiós rus que, que arriba a Londres no? i tots els delinqüents i totes les coses doncs, que hi ha al seu voltant i tot es complica quan volen fer un negoci junts i el rus li deixa el quadre al quadre de la bona sort i l'home va i li roben i a partir d'aquí, bufa. Ja no us explico res més, perquè passa de tot. Però, home, és un tòpic, eh? Ja està bé. Sempre els russos són els mafiosos, eh? Home, Marta, no diríem que no s'han guanyat la fama, eh? Mm -hmm. I veient lo que passa la vella real no crec que sigui cap... Però no, hm. no te perds, no?, en la pel·lícula, tot i que t'hi... No, no, no, no. no, no, no perquè hi ha vegades no. que a les pel·lícules hi ha moltes subtrames i t'acabes perdent i no acabes... Home, a veure, és una pel·lícula que has de mirar atentament. Ja, però, però està explicada. Molt. Si sí, dura molt? Ah, molt no, arriba, no arriba dues hores, eh? Ah, està bé, doncs. Passa, passa volant, volant, volant. Sí, sí. És una llàstima que gaire Richie no hagi pogut venir perquè podia haver vingut amb la seva dona. Sí, no, que s'hagi, era pobreta. Ah. Ha de guanyar les garrofes. Sí, pobrets. Tenen molta feina, aquesta gent. En fi. I bé, l'altra que, que, que... Home, no m'anava preguntar sobre russos, si havies vist Mongòl? No, no l'he vista, no l'he vista. Avui era un dia que necessitava, una... necessitava dormir i he decidit que si havia dormir una pel·lícula era aquesta. Home, una pel·lícula històrica, èpica. Uh, sí, sí, sí. Bé, molt bé. Ara, no, no, és que... A he preguntat i... Bé, diuen que és una pel·lícula correcta i ja està, molts d'extres, però, bueno, no deixa de ser... Doncs, uh, uh, xinus lluitant, no? És una mica allò sempre. Com que xinus? Bueno, mongols, ja està. Orientals, diguem-ho així. Sí. Aquí sí, va molt al tema oriental. Uh, a Deu... banda de rock and roll hi ha alguna pel·lícula que destaquis? Sí, sense cap mena de dubte Sorbillans, que és la pel·lícula que suposa el debut de la filla de David Lynch, Jennifer Lynch. Una pel·lícula fantàstica, amb Julia Ormond i, i Bill Pullman. Uh, la veritat és que ole per la filla de, de, de David Lynch, eh? Sensacional. És una història uh, que té sentit Eh, no, us, no, o sigui, no us espereu allò del pare, pel·lícules que no tenen cap mena de sentit, no, no la filla encara no ha arribat a aquests extrems, però que està narrada eh, de forma... In... o sigui que no és lineal l'argument, eh? vull dir que hi ha diferents salts en el temps i escenes eh, inacabades que doncs, tu vas construint el teu puzle i al final t'endús una bona sorpresa. Rollo memento o més fi? Eh, la gent li ha recordat però, però no, no, no és com memento que va enrere, sinó que a veure que... Passa una cosa, dic, si hi ha uns assassinats i s'han d'arrosar aquests assassinats i arriben uns agents de la sèrie a la comissaria. I aleshores, amb una sèrie d'interrogatoris, a tres testimonis que han quedat vius, es va reconstruint eh, el que realment ha passat en allà, no? Mm. Dir, eh, molt bé, molt bé. Ha molt aquesta pel·lícula. I esta a la secció oficial i és una de les... Eh d'un moment millors que s'ha la secció oficial, eh? per no dir la millor de la secció oficial fins, fins la data. Però potser eh, la filla de David Lynch ha rebut una mica d'ajuda del seu pare? Sí, el seu pare és el producte d'executiu. No, no, no. jo no parlo amb diners, jo parlo amb idees. Mm, probablement, probablement. Home, si el meu pare fos David Lynch, doncs... el <laughs> els consells, si més no. Home, seria espant-ho si no ho fessis. <laughs> Molt bé, sí. i el, ell ja no ha vingut, no? Ni a... No, no, no, no ha vingut, no ha vingut. Bueno, sí qui, vingut qui ha vingut? Gent. Molt poca gent, molt poca gent. Uh, el Sapataki va venir l'altre dia... Home, això ja Estany ocupa el... El cartell, el Sapataki... La veritat no, no, no ha vingut gaire ningú, eh? Molts directors... Ah, bueno, sí, Abel Ferrara, que també va venir a recollir premi, que va pujar a de Mali absolutament borratxo... Que dius? Un ritual, ja és habitual sí, home, és si Abel Ferrara no no va borrajo un no, moment no que cap mena de gràcia. Eh, va fer una roda de premsa que en principi hi havia poca gent i des del festival don't van anar a buscar gent per la roda de premsa d'Abel els que... pagaven, pagaven, pagaven, per assistir a la. No. No, no. Don't llavor O catering al unes perquè... croquetes. Però sí, però que estavam estut un espectacle, eh, ja dic. Al vas veure tu. És divertit. Sí, sí, sí, sí. Molt bé. Uh, estic pensant que en la segona connexió sí. parlarem una mica mmm, continuarem parlant del que veurem ah. del que queda Sitges i, sí. de, i dels nous sistemes que, que, que tenen ah. per uh, no sé per uh, què hem el personal és a dir, sistemes de control no? que aquest ah, any sí, sí. Sí, aquest sí, sí, any sí, sí, hi ha hagut polèmica no és culpa de l'organització festival això, eh? bé, hi ha hagut polèmica sí, que, ha hagut ja m'acabes un... la connexió ja no, encara queden uns ah, no. minutets, però no et pensis okay. que gaires, eh? Queden dos minuts. Bueno, bueno, és que encara queden moltes coses per recomanar. Mira, doncs vinga, va, som-hi. Abans que acabis aquesta, aquesta primera connexió, llavors anirem acabant de parlar de tot el que a recomanar, és la, una de les, potser la tercera pel·lícula que agradat menys de, del festival, uh, és uh, JCBD, o sigui, la pel·lícula de Jean-Claude Van Damme. És tan bona, al final? S us juro, us ho prometo, és, és, és boníssima. A veure, és una anada d'olla, no? Però... Fa riure. Mol molt, molt, molt, molt. Hi ha un moment per això en què el, el tio parla a càmera que no, no fa riure. I que fins i tot plora. I ha fet reflexionar molt de si realment el Club Van és un mal actor. Perquè és que no ho sembla. O si sigui, sembla un bon actor. O sigui que a partir d'aquesta pel·lícula, els crítics de Sitges heu fet un punt a part... Sí, i heu sí, començat sí, sí. a plantejar-vos seriosament sí. que Jean-Claude Van Dam sí, sí. ha estat sí, sí. menyspreat no, no, no. per vosaltres mateixos eh? no i que això. a partir d'ara serà un mite tota una icona eh? Home Marta, del que no. he dit, eh, i el que estàs dient tu ja em vas molt gran, eh? ha dit que era bon actor no que fos una icona ah, no, ah, clar, no Marta, no t'estàs passant Però allà Però Jean-Claude Van Dam l'ha dirigida No, no, no, no. l'ha protagonitzada la un senyor que es diu Mabruc el Elmerci que aquest senyor sembla ser que és un, un fric de, de Jean-Claude Van Damme, és un fan, eh, un fan des de petit, de, de la seva adolescència, de Jean-Claude Van Damme, i li feia una mica de pena el que havia passat amb ell últimament, no? Aleshores, com a fan i com a suposo estudiant de cinema, doncs va decidir fer aquesta pel·lícula, una pel·lícula en què recuperés el personatge, que Jean-Claude Van Damme s'interpretés ahir mateix, això sí, tot el que passa a la pel·lícula és, és, és fictiu, eh? representa que és en Claude Van Damme, s'està divorciant, la seva filla té un divorci, eh? la custòdia està en els tribunals, la filla no vol anar viure amb el seu pare, i a més a més, sense voler-ho ni desitjar-ho una situació personal, amb problemes econòmics i de diners, i que acaba de sortir d'una doncs, adicció a les drogues, es veu barrejat en un robatori, un robatori en un, en un banc, Bé, un banc que és un oficina postal. I en aquest robatori representa un dels lladres, és fan de Jean-Claude Van Damme, i és clar li demana, fes-me aquesta patada, fes-me aquesta cosa, com és que el John Boo no et va agafar per fer cara a cara, coses d'aquest tipus. I bé, hi ha un sentit de l'humor que és boníssim, boníssim, sí, sí. Home, però això està molt bé, això també es podria sí. aplicar a molts altres actors, que són una patata. Sí, però ho hagi Wilson d'aquí anys. Em semblava que volies dir Pajares o així. <ríe> no. Sí, això també s'ha parlat, que es podria fer així en pla espanyol, no? Seria això. Ah, molt bé. Però... Doncs pues més bé, val bé. que s'afanyin, perquè alguns ja comencen a caure, eh? Sí, sí, sí, sí, per això, per això. Home, no gent de Bandam en, eh? encara està prou bé, no? El què, la pel·lícula? No, dic Jean-Claude Bandam. Ah, sí, home, està molt en forma, Jean-Claude Bandam, sí, sí. Està sí. bastant hormonat, sí, eh? Sí. Hi ha una escena, la pel·lícula comença amb un pla de seqüència, de que està gravant una pel·lícula d'acció, i acaba rebentat, no? I el director no acaba de convèncer com ha acabat de sortir una cosa, i diu, bueno, hem de tornar a rodar, i el que diu, home, home, Tio, que jo ja tinc 47 anys i ja no estic per anar a repetir escenes d'aquestes. Vull dir que ell també fa broma de si mateix, de la seva edat i de, de tot això, no? Quants anys deu tenir, ja? Uh, 47, és el que diu la oh. pel·lícula. Sí, oh. Sí, oh. Tampoc és anys. tan gran. Home, que és no. del meu pare, eh? Però ell diu, 47 jove, anys. Però no fa patades no? Bueno, però... no defensa no? el dia. Vale. <laughs> Molt bé, uh, vinga, una última recomanació abans de que jo entri amb la xafardaries. Doncs, a veure, una última recomanació, doncs, mira, uh, Blindness, per exemple. La pel·lícula de Fernando Meirelles, el director de Ciudad de Dios, que està basada en una novel·la de... del Saramago. Ostres, que difícil. Sí, Ostres, que jo no quina novel·la. novel·la Ensayo de la ceguera, em sembla Com? Ensayo de la ceguera, o una cosa Exacte, sí. així? Clar, és que Blindness... Uh... Clar, la, la història és de què passaria amb la humanitat si tothom es quedés sec, no? Uh -huh. I sota aquesta reflexió, doncs, eh, veus que la societat amana, doncs, és una merda, és una colla de, de degenerats, de porcs, d'envejosos... De, o sigui, es crea el caos total per culpa de que tothom es queda sec, No? i tothom intenta treure rendiment d'aquesta situació. I només hi ha una, una persona en el món que no està feta, que és la que fa el, la pel·lícula de la, la Julián Moore, que és que al principi sembla doncs, que és una infecció així, una, mica, una mica estranya i rara, molt, molt controlada, molt aïllada, i els primers casos que es van trobant els van tancant doncs, amb, amb, amb una ala d'un hospital. S'acaba saturant aquell hospital i aleshores doncs, la policia l'acaben cerclant perquè aquesta gent no s'escapi. I més avançada la pel·lícula ens donem en compte que això ha passat en tot el planeta, que les ciutats estan desolades, que hi ha el caos, que eh, bueno, s'han doncs atracat els supermercats, que ja no queda res a les estanteries i tothom sí, ningú és cec. És a veure. dir, est o sigui, estan cecs i fixa't tu les persones quin instint, eh? Sí, sí, anar sí, a sí, sí. o no sé, anar a buidar a un supermercat. Sí, sí, sí, els polítics no, no, no saben què fem la situació, també es queden secs, bueno, és allò un caos total, no? I és una mica una reflexió sobre la humanitat, etc etc. no? De tota aquesta gent que es queda allà tancada en aquell hospital, de tot, de tot el que arriben a fer, imagineu-vos eh, des d'agafar de el menjar uns i racionalitzar-lo a canvi de eh, violar a dones, bé, oi, oi. coses una mica eh, fevis, no? Hauríem de llegir la novel·la d'en Saramago? Jo crec que haviem la pel·lícula mmm, ja. Ara fidel? No, no ho crec, o sí. Sigui? No sé, no tinc ni idea. no tinc ganes de, no ve la de Sara Maragó. Ja, ja. Perquè venien la película. Falta temps, doncs... falta temps. Sí sí, sí, sí, sí, falta temps tu, així. Doncs, eh, Ignasi, i mm? tornem a parlar d'aquí què res? Molt bé. Vale. Doncs, eh, no te mara. desconnectis? No, no, no, jo estic aquí, jo estic aquí. Molt bé. Doncs, fitxara. Fitxara, Déu. Les íntimits de les estrelles al descobert a les xafaraderies de Hollywood. Dear, no you... Avui és estrany perquè em dono pas a mi mateixa. Espera, va, I Marta... espera, torno a pujar la música, Manes, va? Sí. Bé. I bé, ja tenim aquí la Marta amb les xafarderies a Hollywood. Les xafarderies de Hollywood ben fresques, mm. com cada setmana. Comencem amb, mira, amb el xicot del sapataki. Amb Brody. Sí, Adrien Brody, que ja està preparat per casar-se i tenir fills, que es prepari l'ersa. L'actor vol establir-se a ser una família després d'haver trobat la casa dels seus somnis a Nova York. Brody, de 35 anys, surt amb el Sapataki des de fa dos, dos anys. Uh, li va regalar, a Pataki, no sé si us en recordeu, l'any passat pel seu aniversari, un castell del segle XIX als afores de Nova York. Que ella ja diu que no, que és una casa de pedra gran. Ah. Però bé. Tothom diu que és un castell menxella. Ah, doncs... Uh, potser és per, per fer-se més humil, saps? Sí. Allò de dir, és que clar, Qui diu m'has regalat un castell, poques persones ho poden dir. Doncs ve que el senyor Brody vol omplir de nens aquell castell. Potser gaire gran... <laughs> té feina l'Elsa bueno, entre el Nasdaq i els nens ja està sí, ja està uh, Halberri, Gabriel Aubry, que pensa de, de tenir més fills és que avui estic bastant, sí, sí les seves dies eren bastant un unitema la parella està desitjant de fer més gran la família amb un altre fill després que l'actriu donés a llum el primer fill fa menys d'un any uh, Halberry i el model canadenc tenen una nena que es diu Nala Ariela que va néixer el març passat o sigui que té set mesos. Segons Obrí, uh, Halberry és la millor mare que es podria tenir i desitjar. De moment, però no tenen plans de casar-se. En pecat. Estan en pecat, sí senyor. Què més? Parlem d'una noia que a mi no m'interessava gaire, però trobo que com a actria és força interessant. Reese Witherspoon, mm -hmm. una rubia molt legal, sí. però després ha fet coses que m'han agradat floja més. i... Sí, per exemple, allà va estar molt bé. I, uh, i Jake Gillenhal busquen casa a Londres. La parella porta un any junta, que porta un any que estan junts, i se sap que han estat mirant uh, pisos i cases, habitatges uh, assequibles, perquè és sí, la seva nòmina... oficial. Sí, a uh, l'àrea de Mayfair, que, uh, de Londres, que... Bé, Deu ser bastant cèntrica i bastant sí. bona. Withers Witherspoon busca una casa segura, diu, per als seus dos fills, eh, que va tenir en Ryan Phillip, de qui està separada, ja ho sabeu, per una infidelitat d'ell. Deslid, una carita a l'aire. Eh? Jo crec que hi hauria d'haver alguna cosa més, perquè hi ha una infidelitat, en fi, bueno, no sé. Sembla que la parella ja ha vist dues cases, i que, bueno, que ja ha vist dues cases que els han agradat, hauran vist més. Però dues ja, ja estan quasi. Suposo que quan la comprin ja us tindré informats. Hombre. Amb els preu, el preu, les habitacions, els lavabos, frollos de paper de vàter... Si sí, s'apigui per un falla, aquí té una humitat, aquí té... Sí, sí, sí tot, sobretot. Uh, què més? Parlem també d'una família gran, el clan Jolipit. Ja li diuen el clan. Jolipit arriba a la ciutat de Nova York. Angelina Jolie ha estat fotografiada per primera vegada després de tenir els bessons Nox i Vivienne el juliol passat, eh, us en recordeu, en un hospital francès, amb motiu perquè han arribat a Nova York, doncs amb motiu de la premiere de la nova pel·lícula protagonitzada per ella, Changeling de Clint Eastwood. Sí. L'actriu i Brad Pitt van arribar-hi amb els seus sis fills i assistiran dissabte, el dissabte que ve, al Festival de Cine de Nova York, així que s'espera veure quin tipus llueix Jolie sobre la gatifa vermella. Algú dubte? Estarà perfecta. Fantàstica, perquè un cop tingut els dos bessons per cesària, doncs ja te fan un arreglillo. Sí, ja que, que ets, un menú fan un buidatge, un, i un Cap aquí, cap allà, un completo i, i ja està. Què més? Uh, mira, connectat amb Angelina Jolie, Johnny Lee Miller, ah. uh, el seu primer ex, no? si no m'equivoco. Sí ha de relocalitzar el casament per culpa d'un incendi. Això s'ha sabut ara. L'actor, ex-Angelina Jolie, es va casar amb Michelle Hicks a Malibu, però no era la primera opció. Allò que volien casar-se i havien escollit, es va cremar una setmana abans de la cerimònia. O sigui que ja és a la sort. I què van haver de fer? Doncs, eh, clar, la família i amics ja eren tots eh, al, així, a, bueno, a la seva ciutat, on s'havien de casar és que no, no ha concretat, he dit que era al nord de Califòrnia ah, vale. i uh, és clar uh, que feien amb tanta gent i convidats i no tenien lloc, doncs uh, un amic d'un amic que els va deixar a la seva casa, que devia ser una caseta sí. allò que dius, mira, arreglada, apanyada no? i allà s'hi van hostetjar i van fer el casament i diu que va ser molt especial perquè tots els amics van posar de la seva part perquè funcionés o sigui que ens alegrem per ell un altre actor que a mi m'agrada molt i que sembla que està vivint un ressorgiment és en David Duchovny, o Dukovny, no sé com se li ha de dir. Bueno, tu, Aquí a Espanya, no sé, Duchovny. No sé a tu, Jacint, perquè t'ha preguntat si tampoc David, ets... David, David... Doncs, David Duchovny ha sortit de rehabilitació. L'actor ha complert per fi el tractament eh, que estava seguint per addicció al sexe. Que Aquest home sempre estat amb això... Clar, és que una adicció. Vé de lluny. I no la deixa, eh? No Cada la deixa. Però té una, niets... dona, té una dona sí, fixa. La, la Tia Leoni. Tia Leoni És... Porten 12 anys casats. Vull dir que, bé, uh, que té addicció. La noia deu estar prima. Bueno, com un sacall. Sí, sí. Dukovni de 48 anys, va ingressar voluntàriament al centre Middles a Wickenburg, Arizona. l'agost passat per controlar les pulsions sexuals. I sembla que ho ha fet. I dilluns uh, va sortir per començar a gravar una nova pel·lícula. Però això també és un problema, perquè a Californication també té que fer no sé quantes escenes a Daleketepego. Sí, sí, és que, deixant, ja clar, estàs-ho deixant, jo s'haurà interpretat. És que va d'això, sí, sí, sí. És que Californication, diria jo, que parla bastant de la seva persona en realitat. Si més no d'aquesta edicció. No serà addicció. productor executiu, i mira, almenys se'n treu. Uh, sí, sí. Uh, què més? La noia Bon, uh, que veurem, la que encara no hem vist, eh, Gemma Arterton, va néixer amb 12 dits. Això és una notícia fric d'aquestes que trobo i que em fan gràcia, i que segurament pues, hi ha gent que no li interessa gaire, però home, ja ho trobo prou interessant, no neixen moltes persones amb 12 dits a les mans. Arterton ha confessat el seu petit secret i, i s'ha quedat més tranquil·la, es veu. Mira. Diu que... Amb, eh, aquesta, bueno, aquest secret no? això de tenir sis dits a cada mà la feta diferent i l'ha fet especial i ella se sent molt orgullosa d'això així que ens alegrem per ella també uh, és la noia bon de Quantum of Solace uh, i tinc dues notícies més diguem. vols saber com se li comença a dir aquí a Espanya Quantum of Solace? no, com? Sol Ostres, molt malament ho he llegit també més un fórum ja de gens bon Quantum Solace? No és, no és tan complicat perquè Quantum of Solace és un títol eh... massa poètic jo el trobo és molt, molt literari no? però bé, s'haurà de... de veure mm. què més? Uh, Minnie Driver ensenya el seu nadó a MySpace sí senyor uh, què ha fet uh, aquesta actriu? Doncs va aparir al petit Henry Stort Driver el mes passat i en comptes de vendre les fotos al millor postó a la millor revista, al millor preu les ha volgut compartir amb tots els fans i amics a la seva pàgina de MySpace, que és gratuïta. Així que, si voleu, podeu accedir-hi i veure el seu petit Henry amb ella. Ella el té en braços. Eh, molt bonic, tot plegat. Encara no se sap, per cert, la identitat del pare de la criatura. Jo no. Aquest cop sí que no, no tinc de <laughs> ser veure. Altres vegades poder ser, no? Hi ha hagut no? dubtes. Hi ha hagut dubtes de... Bueno, mm... Jodie Foster, tothom sap qui va ser. Jo. Sí. Un descuit. Sí, sí, sí, sí. Molt bé, Jacint, uh, acabo ja i uh, parlo d'una noia que no sé si t'agrada, però hi ha molts nois que els agrada, que és Natalie Portman. No? Mm. No pensava que sí. Bueno. Doncs fa per tu, eh? Més que Minidriver, eh? Bueno, ja la trucaré, no insisteixis. Vale. Mm. Doncs Natalie Portman es desfà del xicot i de la casa, la venuda. Portman ja soltera, eh? Vale, vale, ja vaig. Ha venut a la seva casa de Nova York que compartia amb el músic i ex-xicot que es diu De uh, Devendra Van Hart. Uh, el coneixes? De quin grup és? No ho sé. No Ho, sé, no ho, sé. Uh, ho sento pels oients que siguin uh, apassionats de la música i sóc bastant ignorant. Si de cas, mira, oh, me ficaré internet. Això sí, les actrius i... a Hollywood totes van amb si normalment tots són de country. No sé què dius cantants de country. <ríe> bueno, no, és veritat. No és veritat. Kine Paltrow és el cantant de Coldplay. I no... Bueno, millor que es diria que sou country, aquest. Escolta, molt malament. Punt. Aquí, en aquesta casa, hi havíem viscut tres anys i la venuda per 6 milions i mig de dòlars. I tot i la crisi que hi ha, s'han dut 850.000 dòlars de benefici ha fet un bon negoci. La casa es troba al veïnat de Charles Street i té 3 habitacions i 3 banys, amb un gran balcó. I eh, aquí ha acabat la meva secció. T'ha agradat? M'ha agradat. agradat. Doncs eh, és que jo vull que estigueu informats. I ho estem amb tu. I la setmana que ve vindré amb més, eh, més xafarderies. Però no millor perquè és impossible. Gràcies, Jacint. Soc un pilota. En fi, que estic buscant... Uh, ah, vale. No, jo vaig... vale, jo vaig parlant. Doncs sí, m'ha semblat curiós i si Natalie Portman no tinc el número però el buscaré pel llestint segur que surt. Si ja no, està, se la... Ah, ja gràcies. està? Ja li s'estava explicant les meves tàctiques a l'Íguia. Vinga, anem una altra vegada amb l'Ignasi que ens acabi d'explicar quines recomanacions. Esperem. Em penso que encara té alguna recomanació més. Què espera encara del Festival de Sitges que estem al meridià una mica més passat? i uh, no sé si té alguna anècdota més sí, la polèmica la polèmica que hi ha hagut aquest any amb la possible pirateria vinga, saló oh. uno del censo intentó hacerme una encuesta me comí su hígado acompañado de habas y un buen quianti vuela a la escuela pajarín Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila, baila, baila. baila. Esto es todo eso del... Eh? Ninguno es perfecta. Ignasi. Hola. Et tornem a tener aquí. I tant. I abans que me n'obliguis, si em deixes dir un parell de coses... I doncs a parlar del tema aquest de la pirateria, eh, és donar una exclusiva. Què dius? Què és la pel·lícula sorpresa de dissabte. Quina no saps? Ja la saps? Va, va, va. Home, sí, ja la sé. Què ah, us penseu? Té contactes. Ah. <laughs> doncs a veure, direm, suposo que l'anunciaran, perquè és que si no l'anunciem, eh, hi haurà molt de fan que, que se la perdrà i li sabrà molt de greu perquè és una pel·lícula de fans es tracta del darrer manga del Miyazaki el director del, del Viaja de Shihiro que ja a Sitges va passar la seva darrera pel·lícula va ser El, uh, el Castillo Ambulante i que doncs, es passa a estrena doncs, la, la seva última pel·lícula que a hi van inclòs com a pel·lícula sorpresa a per tant, al... imagino mm. que ja s'anunciarà prèviament perquè tots, tots els frikers del Miyazaki es puguin comprar a sí, sí. l'entrada i veure la película. a l'Aram li va agradar molt Sí, ja ho sé, sí, sí. Clar. Ja si a mi no fa tant, però bé. Ja si a, mi... De... Bueno. a mi no m'agrada, que, que et digui, no... A mi ni fred ni calent, no? em, em quedo igual. Bé, i l'altre eh, tema és la pel·lícula de sorpresa que es va passar entre setmana, que va ser molt i molt divertida, que és Trip or Trip, que és eh, el que diuen els nens a la nit de Halloween, truco a trato, no?, quan van a buscar els caramels. Doncs és una pel·lícula ambientada a la, a la nit de Halloween, que entre molts protagonistes hi trobem l'Anna Paquin i el Brian Cox, dos dels protagonistes de, de la saga d'X-Men, perquè, curiosament, la pel·lícula està produïda per Brian Singer, que, com a fan dels còmics, fa un homenatge a Històries de la Cripta, de la f -Comics i, evidentment, a la saga de Crip Show, que ja era també la vegada un homenatge a històries de la cripta. Però, en lloc de fer diferents capítols, diferents històries, el que fa és ambientar totes les històries a la nit de Halloween i narrar-les eh, de forma creuada, de tal manera que són històries diferents, però que es creuen entre elles i que passen en una sola nit. I a vegades no saps ben bé el que està passant fins que ah, te'n vas donant que tot això és un sol conjunt i vas lligant totes les històries. Eh, I bé, bueno, el format que té la pel·lícula és molt còmic, eh? Els, els abans i després doncs, estan eh, rotulats a la pantalla com, com si fos un còmic, no? Vull dir, molt, molt divertida, a més a més. És a dir... No és de por, sinó que és, és, mm. és divertida. Que tu has disfrutat? Molt, molt, molt, sí, sí. I suposo película... que... que els amants del ja còmic també... I tant, Disfrutarà. sí, sí, és un còmic, eh? de fet la pel·lícula és un còmic. Sí, però ja hem vist, no?, de formats eh, d'aquesta mena. Sí, sí, però ja us dir que els altres vegades doncs, eren capítols La pel·lícula que protagonitzava Scarlett Johansson fa molts anys, Tan recordes, que també era... Ah, no sé, que m'has, bueno, sí, Ghost World, però no té res a veure. Vull dir que és un còmic, no vull dir que adapti un còmic perquè no l'adapta un còmic, sinó que està narrada tant l'estil visual, narratiu, etc etc és el d'un còmic, si tu agafes I un còmic i el poses al final. O sí sigui que arribarà? No sé, perquè és una pel·lícula de l'any 2007 que aquí encara no s'ha estrenat, vull saber per què, i que a veure si algun productor avispat, bueno, algun distribuidor avispat que l'ha vist aquests dies, doncs decideix estrenar-la. Perquè no passa que una bona crítica a Sitges pot fer que algun productor s'interessi per aquesta pel·lícula? Ah, evidentment, sí, sí. Ah, doncs potser sí que la al cinema. No, no es descarta, no es descarta. Bé, Donc... superem que sí que la podem veure. Molt bé. Respecte al que parlaves del tema de la pirateria, Marta. Mm -hmm. Va ha haver -hi... Hi ha una... Bueno, això ha sortit mm -hmm. als mitjans. Eh... Sí, no, no, perquè va ser escandalós. Això va, va passar dissabte. Uh, es passava al matí la pel·lícula Repo de Genetic Opera que és la darrera pel·lícula de Darren Limbousman uh, que podríem dir que és la seva bueno, anava a dir millor pel·lícula um, Diem que és la seva primera pel·lícula bona que estrena aquest senyor que per cert va anunciar uh, quan va pujar a l'escenari i presentar la pel·lícula que es casava i que li havia demanat a la seva dona per casar-se a qui sitges, eh? per tant una xafrateria del festival Ai molt bé, que romàntic mm. li havia demanar allà a platja no? No, no sé com s'ho va fer. Ah. Se li va demanar a mig de seguretat i als guardiants de seguretat que han ha d'aquí, aquestes coses. El el que... Sí, exacte, com a sal. Però se n'ha de cap membre del cost, afortunadament. El tema és que Buena Vista, que és la que té els drets d'estrena tant de Repo, de Genetic Opera, com la pel·lícula de Burrowers, és el que... N'hi ha un altre, un altre que es diu Prime Time, per tant, suposo que haurem de tornar a passar pel túbul, no sé si demà o demà passat, com veiem aquesta pel·lícula, que és que davant de la, del passe de premsa, de dissabte al matí, eh, es va fer entrar la gent a la sala i de cop i volta es desperten que, que tothom ha de passar per, per un detector de metalls. Eh, què va passar? Doncs que eh, des del festival no, no, no estaria previst allò un detector de metalls, no, no estava previst, s'havia d'anar a buscar... Uh, clar, què va passar? Doncs que la sessió alternativa es va anul·lar detector de metalls la gent portava algun tipus de càmera aleshores havies de deixar el càmera amb una mena de de, de guarda guarda càmeres uh, improvisat absolutament per l'organització del festival de, davant d'aquesta nada d'olla d'aquesta gent, perquè a veure, hem de dir que dintre de les sales a més a més més, hi, hi ha tota una sèrie de gent amb unes ulleres de visió nocturna a l'auditori que estan mirant si algú està filmant. I per altra banda, algú filmarà dintre d'una sala de cine? Quan tots sabem que la pirateria sorgeix o des de la mateixa sala de projecció dels cinemes o bé des de còpies en DVD que existeixen de la pel·lícula, un absurd. Però bé, el cas és que aquí eh, hem hagut de fer això, en aquestes dues pel·lícules. Però no retro, només, també us han mòbils. Sí, però el mòbil no el deixaven entrar, però veu que aquests senyors no veuen saber que hi mòbils que tenen càmeres. Bé. Sí, un, un absurd total, un absurd com, total. Com, el mòbil si us el deixaven entrar? Sí, sí, podies entrar al mòbil, el mòbil, el mòbils Si tu preguntava'm, tens mòbils, si els ensenyaves, o bueno, no ens ensenyaves, tu el entrar. Si tenies una càmera de fotos, per exemple, eh, o ja no dic de vídeo, doncs l'havies de deixar a la taquilla. Mm. De veritat fi... és una mica, una mica desagradable, ha estat eh, aquesta petita sorpresa d'aquest any. Eh? com s'ha ha après? Perquè hi ha alguns periodistes que són molt àcids. Home, sí, però esclar, a veure, això et posa una mica de la llet, no? Uh -huh. Però vaja, és per dir, doncs pues mira, pues no la a veure, escolta. I, ja va, a... i a Repo, què tal, al final? Repo, doncs, pues, bueno, bé, és un musical eh, que ens trasllada al, fi, al futur, visualment molt, molt atractiu. Entre els protagonistes, doncs, hi trobem a Paul Sorbino eh, i a Paris Hilton. Sos ah, Paris Hilton? Sí, sí, Paris Hilton, que surt molt poquet i no se sap què és... Bé, bueno, i surt una mica caracteritzada, eh? Per la Gocodón acaba de tenir clar. Sí, sí, però és, és Paris Hilton. De fet, el cartell de la pel·lícula surt, Paris Hilton, eh, ben gran, eh? I res, és un musical una mica... Ens trasllada amb en un futur en el qual eh, trobem a, a un empresari que fa una mica de tràfic d'òrgans, eh? La, la gent que està cascada, doncs, els hi dona un òrgan i si no paguen... Eh, envien una mena de vigilant que es diu Repomant, que el que fa és arrencar aquest òrgan a, a, a les persones provocant-li la mort, fet, evidentment, sí per, no haver, per no haver assumit aquests pagaments. No? Però, a més a més, aquí hi ha un, una mena d'un rotllo familiar eh, amb el passat dels protagonistes d'aquesta pel·lícula, que és la filla mira, del Repomant. No m'estan no entrant ganes de veure-la. O sigui que... Bé, bé, no, no, està bé, sí, eh? bé, em, bé. Em va agradar. És una pel·lícula que ja us he dit, ara, és una autèntica pel·lícula de cultes, es convertirà una pel·lícula de culte d'aquí, bueno, de molts anys, o jo diria que ja immediatament. No és una pel·lícula que anirà molt a veure molta gent quan s'estreni al cinema, això ja us ho puc dir, però és una pel·lícula absolutament de culte, per tal com està feta el que ens explica, que, bé, tot plegat, eh? dir, visualment és molt atractiva, això sí que també ho hem de dir. Eh? Uh, no sé si vols que parlem d'alguna pel·lícula, per exemple, de Burrowers, que és un western... Sí, és un western, però no, no em va agradar gaire. No. És bastant avorrida, eh, molt avorrida, diguem-ho clar. És la història d'uns doncs, cowboys que és, eh, hi ha hagut un segrets d'una família, tipus cent euros del desierto, i aleshores han d'anar a buscar eh, qui ha ser estat aquesta família. Òbviament doncs, es pensen que són els indis, però en realitat això no t'entera si passat una hora i quart de la pel·lícula, perquè és lenta com allà sola, que han estat una mena de, de, de bitxos subterranis, que són aquests els burrowers, que Burrowers vol dir, a veure si me'n recordo el que vol dir, és un bitxo subterrani, diguéssim, no? És el nom, això, les madrigueres, em diuen. De Burrowers és això, les madrigueres, són aquests bitxos que surten dels forats de sota terra. Avorrida i, i bastant típica, eh? vull dir, no, no, no té massa res, aquesta pel·lícula. Molt bé, i el que ens queda per veure... Uh, bé, bueno, abans si m'ha deixat comentar ràpidament un, un, un parell de pel·lícules abans del que ens queda per veure que si de casa això també tenim temps de parlar-ne sí, una, una mica una, la setmana una que ve Sí, una no. qüestió, Sexy Killer l'has vista o l'an passat allà? Va, vaig veure el primer quart d'hora, m'avorria bastant, em vaig a dormir i em vaig despertar els 5 minuts finals I, i bé, bueno, fantàstic, has vist al principi i el final, què tal? Sí, el desenllaç, sí, sí, sí. Bé? A al principi és bastant avorrida, tothom aconseguit, la resta ho vaig haver de preguntar perquè esclar, com no m'havia vist Eh, llavors, a, a, bueno, cap al final de pel·lícula es converteix en una paròdia de pel·lis de zombis que llavors diuen que, que sí que està bé jo només vaig veure els 5 últims minuts finals i sí, em va semblar divertit però al principi és absolutament terroríficament avorrida eh, això sí, tècnicament està molt ben fet eh? molt sí, sí. tècnicament no sembla espanyola. Eh? i de cinema espanyol eh... hi ha alguna cosa de... a destacar? Uh, la veritat és que he vist molt poca cosa de cinema espanyol, el sexy killer, i ja, ja veu ja acabo de confessar de quina manera l'he vista. i Perquè aquesta bé, de, de les Zapataki es... és Santos, Santos. no? Sí. sí, no, no, vull a Santos, eh, molt dolenta. Ah. Jo no l'he vista, eh, però m'han dit que molt dolenta. Transiberian es pot considerar espanyola també. Home... Puc dir Harrelson, Ben Kingsley... Ja, ja, però... No, Riega Fernández. Ah, val, val. És de Filmax, en teoria espanyola. Una que he vist uh, que puc veure avui és de Brocken, que és una mena de la barreja entre la mateixa Mirrors, que veu fer el festival, i la invasió de los ultracuerpos. O sigui que del mirall surten unes persones que són els dobles de la persona. O si sigui, tu mires el mirall, surt un doble teu del mirall i t'acaba assassinant, no? I per què et té que matar? mà perquè t'està substituint, és el teu doble. Ah, vale, vol prendre el teu lloc. Exacte, pren el lloc, substitueix les persones. És igual que les l'exemple de los ultracuerpos, que passava exactament el mateix. El que passa que aquí juga una mica en que hi ha un personatge del... que perda la memòria i tu no saps si és el doble o és l'original. Encara, I promet. Juga, I juga amb això amb tota la pel·lícula. I està no bé? No està malament. Eh? Està bé? Sí, no està malament. No està malament. Mm. Doncs... Es eh? Es pot recomanar? I aquesta sí que la veurem? De uh, Brocken, uh, no, no, mm, no, no ho No se No sé, si no sé si la No sé si t'he distribuïdur encara. Uh, una altra que he pogut veure és Evan Lake, que és una pel·lícula britànica. Però té un argument que... una mica tòpic, no? Quina, bueno, de Brocken? Ui, doncs no us explicaré una que... Sí, sí, perquè és una barratja de diversos conceptes. Us explicaré una que de tòpic no entén res. Uh, Bé, bueno, primer us vull parlar d'aquesta de Evan Lake, que és una pel·lícula britànica, que parla de, de la violència juvenil, infantil i juvenil. És una pel·li que recorda una mica l'estil de, de Haneke, és a dir, el que vol fer és, a veure, deixeu-vos, ens diu clarament, deixeu-vos de coherències argumentals, i us explico la història d'uns adolescents que s'acaben convertint, que són uns criminals en potència, i a la pel·lícula, doncs, són criminals directament, que s'ometen a tortures a persones, tipus... Eh, però, Um, o sigui, perquè venen de famílies desestructurades i tal, eh? no són assassins refinats com a Funny Games però que t'està explicant és el mateix que Funny Games o sigui, posa davant d'una situació hiperviolenta que saps que acabarà fatal per tal de denunciar-te doncs, la delinqüència i violència eh, d'adolescents no? que venen doncs, de famílies desestructurades de padres, pares que els peguen i, i coses d'aquestes no? una pel·lícula una mica heavy eh? jo ja ho dic. I l'altra quina era? I l'altra que, que vull comentar és una que s'ha projecta, projectat dintre de la secció Noves Visions del Festival, que es diu Dead Girl. És una pel·lícula molt petita, nord-americana, que és sobre dos amics que es troben, bueno, van en un magatzem, allò típic, no sigui fumar porros o fer sigui el que sigui, i es troben una noia embolicada plàstic en plàstic en, en aquell magatzem, no?, Aleshores, aquesta noia s'acabarà convertint en l'objecte sexual d'un d'ells. Ai. I, eh, I molt lleig, això, eh? Intentant fer alguna cosa, la noia es desperta, perquè resulta que no acaba d'estar morta, però la noia... Es ah, és aquella malaltia, és aquella malaltia... Sí, no, no, no? No, no. no, no, però la noia, o sigui, quan es desperta, el noi la mata, d'acord? I la noia es torna a despertar i acabem descobrint que la noia és un vampir. ah. ah, ah la qual serà sotmesa eh, a tota mena d'actes. Però no us penseu que és una pel·lícula eh, terrorífica? Bé, bueno, sí, terrorífica pot ser un pèl, no? però no és una pel·lícula de drama, no, no, té tocs de comèdia, no? Perquè hi ha un moment... Home, pel que, que has pas... explicant no fa gaire sí, riure, eh? violacions amors <ríe> Sí, bé, bueno, però, però no és un mort, és un vampir. Bé, bueno, tu penses que és un cadàver, el que han trobat allà, però acaba resultant un, un vampir, no? I, clar... Aquest amic li diu un altre i aquest altre li diu un altre i allà bueno, s'acaba convertint allò en un... No cal bueno, continuïs, no cal continuïs. I passa a tothom, no? I hi ha un dos nois que, que bueno, li cau malament un altre i l'intenten incitar perquè acabi posant una part de la seva anatomia a la boca de la noia la cosa ja no continuo com segueix la cosa. No, no, no. Ja, ja fa mig minut que t'he dit que no continuessis, perquè, sí, en te queden pocs minuts. Te queden pocs minuts? Ens queden tres minuts. minuts per acabar, 3, o sigui, 3, a tu dos minuts. minuts. Doncs uh, a mi dos o tres me queden? Dos mi minuts. Dos. R doncs res, comento ràpidament el que ens queda per a veure. Mira, veurem aquest cas de setmana City, Osember, que és la pel·lícula que tanca el festival, que promet ser la pel·lícula infantil juvenil d'aquests Nadals, que protagonitza Bill Murray i, mm, i Tim Robbins. Que ja veurem a veure, a veure què tal està aquesta pel·lícula. Eh, també veurem Tokio, Uh, Tòquio, que aquesta està a la secció oficial, la darrera pel·lícula de Michel Gondry, uh, que és la història d'un doncs, cineastre molt imaginatiu, un director de, de culte i el rei del cinema coreà, que doncs, ens signen tres històries ambientades a, a Tòquio. Uh, promet molt. A l'igual que també promet que jo tinc moltes ganes de veure aquesta no sé quina secció per això... Mm, a veure, un moment, comiro que es Sinedoke a New York, està a la secció oficial, aquesta fora de competició per això, que és la pel·lícula, última de Charlie Hoffman, amb el Philip Seymour Hoffman, i la Samantha Morton és el director, recordem-ho, ho, ho deia el o per exemple de Com ser John Malkovich. Eh, és, la, és una història doncs, que promet moltíssim, i la gent en té moltes ganes de veure, és una de les pel·lícules també més esperades d'aquest festival. Uh, més ja dintre del gènere del terror potser tindrem a Long Weekend una pel·lícula australiana en la qual hi trobem el Ginkabesiel d'una parella doncs, de, de pijos aquesta o sigui una mica de crisi que arribarà doncs, en un lloc una mica remot Ignasi, doncs, ens hem d'anar no acomiadant sí. doncs, bueno, jo crec que la setmana que ve, no ve podies acabar explicant sí, tot sí, el que ens treballarem i tot plegat tu. farem el que faci falta em penso que avui ens acomiadem amb un tema de rock and roll no? Ai, que bé, doncs. sí, sí, de subways sí, acabem amb rock and roll tu. Què és, de Queen? Uh, rock and Roll Queen? No, Queen of no sé què, no és. No és pas de Queen el tema. Rock and, ford... queen. Sí. Ah, sí, rock and Roll Queen. Sí, sí, sí. Ah, el grup és, és de Subways i el tema uh, és Rock and Roll Queen. No, no, no, saps més bé tu que <Ugantee> tu. <tez> doncs acabarem amb aquest tema i uh, t'esperem la setmana que ve amb la teva presència. Sí, sí, ja, eh, sí. Ah, Acaba de disfrutar del festival... Uh -huh. i uh, segur que ens portaràs moltes més recomanacions i recordarem també les més importants. I tant, la, la setmana que serem un mini especial de, de lo més important que hem vist. Molt I bé, que no m'ha explicat avui. Molt bé, doncs fins la setmana que ve. Fins la propera setmana. Vinga, Vinga. adeu. I nosaltres ens acomiadem amb aquest tema, que si no, no l'escoltarem. Vinga, jacin fins la setmana que, fins la que ve. la setmana que ve. Adéu-siau.